Snart red fältmarschalken bort igen, ut på fältet i riktning mot stridsfältet. Denna gång reds han i kapp av gyllen krok som sa Gud nåde oss, här står galet till. Hör eder Excellens att salvorna går en på vår vänster. Och han tillade med hänvisning till det rytteri man nyss fått i ordning. Här är det en hop skvadroner som har satt sig. Vill Eders Excellens befalla att det skulle gå någonstädes? Det går allt galet, svarade Rensköld bedövad och red vidare mot fälten kring reduttsystemet. De dåva knallarna från kanonskott rullade emot dem från den av skansarna som låg närmast in till skogen. Framför sig kunde de se trupper. Gyllenkrok varnade. Rid inte dit ditåt. Det är fiendens trupper framför oss Varningen viftades bort av fältmarskalken Som tvärsäkert konstaterade att det var vårt folk Några i renskölds svit instämde i den bedömningen Och sa att det var trupper från den egna högra flygel Man hade ännu inte fattat vilken katastrof som drabbat den högra flygeln Generalkvartermästaren var dock säker på sin sak Jag tror det ej utan jag rider tillbaka till våra, som jag vet var de är, sa han och red tillbaka. De andra fortsatte envetet vidare, Fasten de kom allt närmare den skjutande skansen. På sin väg tillbaka till de väntande skvadronerna mötte gyllenkrok Piper, som tillsammans med sin uppvakning red söderut över slätten. Han försökte varna även kungens minister och ropade «Rider inte dit, ty där är fienden!» Det är oklart om Piper ens hörde varningsorden, för han svarade ingenting, utan fortsatte tillsammans med hela sin grupp oberörd sin ritt. Piper hade bestämt sig för att söka sig bort från stridsområdet och hade fått tag på en person Johan Ber, en 36-årig major från Östergötland, tillhör i närke värmlands som sa sig hitta till trossen i Porskorjauko. Under dennes ledning skumpade gruppen iväg över den börjande slätten, med solen brinnande het ovan dem. Det såg ut att bli en farlig tripp, för ute på fälten svärmade redan stora mängder ryskt i regulärt rytteri omkring. Gyllenkrok red direkt tillbaka till det väntande rytteriet och kunde med glädje konstatera att dess antal svält under hans bortovaro. Ytterligare tre skvadroner närmade sig. Ryssar. Stridsberedda, med karbinerna vilande redo på låren, red de an mot de stilla stående svenskarna. När de stod i begrepp att passera Gyllenkroks mannar, avståndet till ryssarna var knappt 50 meter gav denne order till de närmaste skvadronerna att gå till attack. När ryssarna såg att svenskarna gjorde min att gå på, sköt de i vägen salva, vek undan och spolade i sporsträck i väg höger ut.